wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar ma'asyaral muslimin rahimakumullah walhamdulillah ucapan puji syukur kita yang senantiasa kita persembahkan hanya untuk Allahu rabbul al alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan anugerahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan fursa kita masih diberikan waktu untuk berkumpul dan berisytima'a dalam rangka attafaquh fi din mendalami agama Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendatangi majlis ilmu ini dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan usaha dan amalan kita ini Sebagai wasilah Yang akan memudahkan jalan menuju surganya, Sebagaimana yang telah diriwayatkan Oleh Al-Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Dari hadith Abi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada daurah kali ini kita akan mengancat satu tema yang sangat penting sekali yang tujuannya adalah <tuh> agar semakin bertambah pengetahuan kita terhadap Al-Haq lalu kemudian kita berpegang teguh kepadanya dan semakin memahamkan kita tentang jalan-jalan kesesatan yang kemudian kemudian <tuh> menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan kesesatan yang menyimpang tersebut tema yang akan kita angkat pada daulah kali ini sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian yaitu penjelasan tentang al-jama'ah wal-imamah. Apakah yang dimaksud al-jama'ah? Dan apa pula yang dimaksud dengan al-imamah? Lalu apa mauqif sikap Ahlus Sunnah wal Jama'ah? terhadap al-jama'at wal-imamah tersebut agar kemudian kita dalam bersikap senantiasa di atas basirah, di atas ilmu yang jelas untuk istiqamah di atas kebenaran dan menjauhi jalan-jalan penyimpangan Sebab termasuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang muslim. Ketika seorang muslim tersebut dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam. Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal kebenaran lalu kemudian berjalan di atasnya dan itu adalah merupakan harapan bagi setiap kaum muslimin di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa istita yang biasa beliau ucapkan pada salatul lail سبحانه من ذي الوجه معلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بليوم متخن اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون Ihdi nih lima berbeza di antara mereka. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah yang menciptakan langit dan bumi. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah Merkara ghaid dan syahada Tunjukilah aku ya Allah Terhadap apa-apa yang diperselisihkan Maka tunjukilah aku kepada kebenaran Dengan izinmu Sesungguhnya engkau Yang memberikan petunjuk Pada siapa yang kau kandaki Kepada as-siratul mustaqim ada jalan yang lurus kepada al-haq kalau ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya sesungguhnya kita lebih patut untuk berdoa dengan doa ini dan senantiasa memohon kepada Allahu tabaaraka ta'ala agar kemudian kita senantiasa dibimbing kepada kebenaran kepada al-haq dari berbagai perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam solat-solat kita minimal dalam sehari kita memohon kepada Allah Minimal tujuh belas kali. Senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tihdi nasiratul mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Permintaan seorang hamba kepada awaknya. Agar diberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Permintaan hidayah kepada Allah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, permintaan seorang hamba kepada rohnya agar dibimbing dengan ilmu. Dan kalau kita memohon kepada Allah hidayah, berarti kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita yang dengannya kita mengetahui al-haq yang dengannya kita bisa membedakan antara yang haq dan yang batil yang sunnah dan yang bid'ah ah. yang syirik dan yang tauhid. maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita memahami as-siratul mustaqim. Demikian pula, dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan al-iradahul salihah, fa yang salih. Keinginan yang baik Dalam diri kita Karena tanpa keinginan yang baik Maka ilmu tersebut Tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi seorang muslim Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah Berupa kehendak yang saleh yang terdapat di dalam diri-diri kita. Kemudian yang ketiga yang kita mohon kepada Allah. Agar kita diberikan kekuatan. Dan keringanan. Untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran itu. Sebab ilmu. Dituntut bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai teori semata Namun yang terpenting dari ilmu tersebut Adalah al-amalu bihi Mengamalkannya Menghidupkannya Memakmurkannya dalam kehidupan kita Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-haq. istiqamah dan kokoh di atas kebenaran sebab demikian banyak dari kalangan manusia yang pada awal-awal keislaman mereka mereka diberikan hidayah mereka mendapatkan bimbingan namun mereka tidak diberikan keistiqamahan Innamal a'mal bil khawatim amalan itu tergantung dari akhir kehidupan seseorang sehingga kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memelihara kebenaran pada diri, diri kita sampai kita meninggalkan dunia ini inilah yang kita minta kepada Allah inilah yang senantiasa kita mohon agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas al-siratun mustaqim oleh karenanya ma'asyarul muslimin rahimakumullah ketika seorang muslim diberikan bimbingan sehingga dengannya dia memahami al haq lalu kemudian dia berjalan di atasnya. Wallahi itu merupakan kenikmatan yang luar biasa benarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari a'immatussalaf Abu'l-Aliyah Rufai' bin Mihran al-Riyahi rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang diriwayatkan oleh halalaka'i dalam syarah أسول اعتقاد أهل السنة والجماعة أبو العالية رحمه الله تعالى مهتكا لقد خرأت المحكم بعد وفاة نبيكم بعشر سنين فقد أنم الله جل وعلا علي بنعمتين لا أدري أيتهما أفضل أنهداني للإسلام Am lam yaj'alni haruriyah. Kata Abdul Aliya ar rahimahullah ta'ala Sungguh aku telah membaca Ayat-ayat yang muhkam Ayat-ayat yang jelas Dalam Al-Quran Al-Karim Setelah meninggalnya Nabi Kalian Semenjak 10 tahun yang lalu dan dengan itu Aku pun mengetahui Bahawa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepadaku dua kenikmatan Namun saya tidak mengetahui Yang manakah dari dua kenikmatan ini yang lebih mulia Antara satu dengan yang lainnya Yang pertama yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku hidayah yang dengannya aku mengerti tentang Islam dan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di kalangan Haruriyah. Al-Haruri adalah merupakan salah satu penamaan dari nama-nama kelompok Al-Khawarij dari nama-nama kelompok al-Khawarij misbah kepada tempat yang namanya Harura. Karena itu merupakan tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu, maka mereka pun digelar dengan kelompok al-Haruriyah. Maksud Abu Aliyah rahimahullah taala bahwa dua kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang pertama Kenikmatan Merasakan Keledatan Islam Menjadi seorang Muslim Menjadi seorang yang mengerti tentang Hak-hak dia Sebagai hamba Allah Subhanahu SWT Dalam beribadah kepada Rabnya Dan yang kedua Kenikmatan At-tamassuku bi-sunnah Berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan dia mengerti Al-Haq, dia mengerti jalan Sunnah dan tidak menjermuskan dia ke dalam kesesatan, ke dalam bid'ah ah, dan di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Haq maka ini juga merupakan kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba oleh kerana itu ma'asyarul ikhwa rahimakumullah dari sini menunjukkan bahawa penting bagi kita sekalian untuk memelihara kebenaran yang telah kita ketahui memeliharanya dan berusaha untuk mempertahankannya dalam kondisi bagaimanapun dalam keadaan bagaimanapun, walaupun keadaan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, saya di zamanun as-sabir ala dinhi kalqabiz ala al-jamar akan muncul satu zaman di mana orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang baratini. Walaupun dalam keadaan demi sen muslimin rahimakumullah. Walabun dalam kadang orang-orang yang berpegang di atas kebenaran itu sedikit. Sementara orang-orang yang berpegang di atas kebatilan itu banyak. Hendaklah kita senantiasa memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh kerana itu di antara manfaat dan faedah Majlis Ilmu di mana kita berkumpul untuk membahas sebahagian dari ayat-ayat Allah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memelihara al-haq, untuk memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekalian lebih terkhusus lagi ma'asyir al-ikhwa rahimahkumullah pada zaman-zaman kita sekarang ini demikian pentingnya kita kembali kepada sunnah demikian pentingnya kita kembali kepada jalan as-salaf di tengah-tengah fitnah yang merajalela kelompok-kelompok sempalan yang semakin banyak jumlahnya di mana mereka yang seakan-akan berlomba-lomba menuju neraka walaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. kita sangat butuh kepada pertolongan dari Allah agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara akhidah kita memelihara manhaj kita memelihara hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hal ini disebabkan karena zaman zaman kita sekarang ini adalah merupakan zaman-zaman yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahawa semakin zaman itu jauh dari zaman Nabi alaihi menunjukkan semakin munculnya kesesatan dan semakin buruknya keadaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la ya'ti zamanun Ilah, waladdi badeh syirr min. Laut semahtu lalik min nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah muncul satu zaman, melainkan zaman yang berikutnya, jauh lebih buruk, lebih nampak kejahatan kejahatannya dari zaman sebelumnya, dan sungguh aku mendengarkan hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahawa zaman-zaman belakangan merupakan zaman-zaman penyimpangan zaman-zaman perselisihan zaman-zaman furqah lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan kepada umatnya solusi apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya berbagai macam fitnah dan kesatuan itu dalam hadis yang masyhur yang telah sering kita dengarkan namun banyak dari kalangan manusia yang lalai dari mentadbir hadis Nabi saw yang mulia ini yaitu hadis al irbab Sariyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan yang lainnya. Dimana Rasulullah alaihissalatu wassalam menasihatkan para sahabat. Dan nasihat kepada para sahabat adalah merupakan nasihat untuk seluruh umat ini. Dimana beliau mengatakan Usikum bitakwallah wassam'i watta'ah وإن تأمر عليكم أبد الحبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأرضوا عليها بالنواجه ia kau muhdzat al-amur, fainn kall bid'ah walala. Akwasiat kalian, wahai umatku, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa taat Dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan kalian, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang diberikan umur lebih panjang yang dipanjangkan umurnya setelah aku, fasaya rahtilahum katsira. Maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Pasti dia akan melihat perpecahan demi perpecahan. Dan itu telah disaksikan oleh para sahabat Idwan Allah Semakin bertambah zaman Semakin bertambah pula Kesesatan dan perpecahan-perpecahan Lalu apa wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam? sallam Apabila terjadi Perselisihan itu Apabila terjadi Perpecahan di kalangan umat Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya apabila terjadi perselisihan itu maka kalian tidak perlu menyinggung perselisihan mari kita menyatukan kalimat walaupun di atas berbagai macam akidah apakah seperti itu Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Sedangkan yang kita perselisihkan, kita saling memberikan uzur. Ternyata bukan itu yang diwasiatkan oleh Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salat wa salam, "Fa Wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al dari setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru ajaran-ajaran yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah zolat setiap bid'ah itu adalah kesesatan maka ini tanbihun peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus solusi yang Rasulullah berikan kepada umat ini, bahawa di saat terjadinya ikhtilaf, di saat terjadinya istirahat ulumah, maka jangan kalian salah jalan, jangan kalian mengambil jalan-jalan tersebut kecuali apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berpegang teguh dengan sunnah. Dan senantiasa memelihara aqidah kita, manhaj kita, sunnah kita, muamalah kita, akhlak kita, agar senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedahnya al khalifah urashidun mereka adalah orang-orang diberikan -orang hidayah. Itulah solusi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada umatnya. ini pula di dalam hadis-hadis yang lain hadis tentang istiraqul ummah yang datang dari berbagai jalan dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dari hadis Anas bin Malik hadis Abi Hurairah hadis Abdullah bin Amr bin Auf ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umatnya Perpecahan yang tidak akan mungkin dihindari. Perpecahan yang merupakan sunnatullahi tabarakat wa ta'ala. Satastariku ummati ala thalatin wa sabi'ina Akan berpecah ummaku ini menjadi 73 golongan. Kullu hafim nari illa firqatan wahidah. Semuanya mendapatkan ancaman meragah, kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahuwataala. Hanya satu kelompok saja. Yang lainnya tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahuwataala. Sehingga inilah yang ditanyakan oleh para sahabat, Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadis Muawiyah demikian pula hadis Abu bin Malik Bahawa para sahabat bertanya kepada Rasulullah man hiya ya Rasulullah siapakah kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hiyal jamaah Bahawa kelompok yang selamat itu kelompok yang dikeluarkan dari ancaman neraka adalah al-jamaah. Maka al-jamaahlah yang mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-jamaah, mereka itulah yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana yang diriatkan dalam hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat dari para sahabat sebagian para ulama menghukumi hadis ini mutawatir Bahawa Nabi alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatan min ummati zahirin 'alal haqqi la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafaqhum hatta yati amrulllah akan selalu ada dari kalangan umat ini ta'ifa satu kelompok al-Alhakimansyura di atas kebenaran senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahuwataala. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang tidak ingin menolong mereka sampai datangnya ketetapan dari Allah Taala. Hadis ini menjelaskan tentang at-Taivatul Mansyura. Kelompok yang diberikan pertolongan mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hial jamaah al jamaah itulah al zirkatun ah najiyah al jamaah itulah -ta al -jama ah taifatul mansura al ah. namun yang menjadi permasalahan hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian mereka yang berintima kepada satu kelompok, yang berintima kepada satu dengan dalil ini juga. Masing-masing mereka menyatakan kami adalah al-jamaah. Kelompok ini mengatakan kami al-jamaah. Yang satu mengatakan kami adalah al-jamaah lalu mana yang benar yang manakah yang disebut dengan al-jamaah yang sebenarnya dari setiap kelompok yang mengklaim dirinya al-jamaah sebab tentunya kita mengetahui bahawa yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu berada di atas al-jamaah atau tidak yang menjadi tolak ukur bukan nama. Sebab nama masing-masing orang bisa mengklaim dirinya al-jamaah. Kullu yad'i waslan bilaila wa lailala tuqirru lahum Semuanya mengaku Laila itu miliknya. Semuanya mengaku dialah al-jamaah. Sementara Laila tidak mengenal siapa mereka. Sementara Ahlus Sunnah Sementara Al-Jamaah Berlepas diri dari apa yang mereka Ucapkan itu Maka dari sini ma Pentingnya bagi kita sekalian untuk membahas Apakah yang dimaksud dengan Al-Jamaah Apakah Al-Jamaah itu adalah Orang yang berkumpul Ataukah membuat satu Kelompok Ataukah membuat satu yayasan ataukah jamiah, lalu kemudian orang-orang yang berada di dalamnya disebut al-jamaah. Kalaulah seseorang itu berjalan sendirian, tidak disebut al-jamaah. Apakah seperti itu keadaan? Apakah yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah setiap orang yang kemudian mereka membentuk satu kelompok tertentu, lalu diangkat diantara mereka diantara jamaah tersebut ada amirnya Namun yang terpenting di sini Makasyurul Ekhawrahimakumullah, yang harus kita ketahui bahawa kebenaran itu hanya satu. Jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahuwataala dari neraka yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu. Rasulullah tidak mengatakan ketika para sahabat bertanya siapa golongan yang selamat ya Rasulullah, Rasulullah tidak menjawab hial jamaah tidak dalam bentuk jama'ah Yang selamat itu jamaah, jamaah, jamaah tidak tadi satu. Hai jamaah. Yang selamat itu al-jamaah dikasih alif lam. Yang menunjukkan bahwa al-jamaah ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jika setiap kelompok yang menama, menamakan dirinya jamaah, maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Kalau demikian caranya, oh banyak betul. Kan? Ada jamaah ulmuslimin, jamaah juga. Ada jamaah Islamiah, jamaah juga. Ada jamaah tetap pakai dal, tidak pakai gah. Terbeli dari balik, bikin orang bodoh. Nah, ada Islam jamaah, iya kan? Dan jamaah-jamaah yang lainnya. Berarti tidak setiap yang menamakan kelompok itu jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Maka yang menjadi tolak ukur di sini adalah al-maan, al-musanniyat. Ya, ya. Apa karakteristik ya al-jamaah itu? Apa ciri-ciri orang itu disebut al-jamaah? Ini yang penting agar kemudian kita tidak salah jalan, agar kemudian kita tidak sembrangan, sembrono di dalam menerapkan hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab diantara kelompok-kelompok sempalan itu, ketika mereka telah mengklaim dirinya itu al-jamaah. Maka mereka menerapkan setiap hadis-hadis yang di dalamnya disebut al-jamaah, maksudnya mereka yang lain tidak termasuk al-jamaah. Maka diangkatlah amir-amirul jamaah, imamul jamaah, dan diperintahkanlah kepada anggota-anggotanya untuk membayar amirul jamaah. Yang tidak membaik Amirul Jamaah matinya mati jahiliyah. Mangkar ia min Amirhi shey'an, man draa min Amir shey'an yaqahuhu, faliy fa innu man faraq Jamaah, fmaata, maka mita jahiliyah. Barangsiapa yang membenci sesuatu dari Amirnya sabar. <tuh> karena kalau sampai dia meninggalkan jamaah dan dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah matinya mati jahiliyah. Wah orang jadi ketakutan. Setelah dibayat seperti itu hmm, oleh Amirul Jamaah maka dia sudah tercatat. Takut untuk keluar. Kenapa? Diancam dengan hadith-hadith manfaat kalau jamaah matafa matamita tan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah berarti kalau dia mati matinya mati jahiliyah. Lalu ditafsirkan mati jahiliyah itu kafir keluar dari Islam. Begitulah cara-cara sebagian mereka dalam merekrut ya, ya. anggotanya. Apakah benar seperti itu? Apakah itu dimaksud al-jamaah? Maashiron muslimun rahimakumullah. Inilah yang penting untuk kita jelaskan agar kemudian. Kita tidak keliru dan tidak salah dalam menempati makna al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak keliru di dalam memahami makna al-imamah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, maashir al-ikhwan rahimukum Allah. untuk memudahkan bagi kita dalam memahami makna al-jama'ah kita membuka permasalahan ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari dan muslim di dalam kedua sahihnya al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala riwayatkan hadis ini dalam sahihul bukhari dengan sanadnya beliau mengatakan hadatsana yahya ibn musa qala hadatsana al walid qala hadatsani ibnu ibnu jabir wa huwa ad-rahman bin yazid bin jabir qala hadatsani busr ibnu ubaydillah al-hadrami qala hadatsani abu idris al-khaulan annahu samia hudayfa ibn al-jamal radiyallahu ta'ala an ma qala jala hadith ini dari yahya bin musa sakhdiani rahimahullahu ta'ala dali al-walid bin muslim ad-dimashqi dari nujadir ibnu rahman bin Yazid bin jabir dari busur min baijil al-hahrani dari abu idris al-hawlan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 Faja'an Allah bi hadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min shar? Qaal Rasulullah, kami dahulu di zaman jahiliyah penuh dengan kejahatan dan keburukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami kebaikan ini, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan muncul kejahatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ia akan muncul kejahatan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala menjelaskan bahawa munculnya kejahatan yang beliau sebutkan ini isyarat tentang apa yang terjadi pada zaman Uthman radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Fadlifah bertanya lagi, fahal badeha dari syar dari khair apakah setelah kejahatan yang muncul itu akan muncul lagi kebaikan kata nabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa fi benar akan muncul lagi kebaikan akan tetapi kebaikan yang sudah tidak murni lagi ada dahannya ada yang mengeruhkan suasana Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dahan di sini adalah al-hiqad, munculnya kedengkian. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud adhan fasadul qulub, rusaknya hati-hati sebagian mereka. Dan itu isyarat kepada kejahatan yang mulai bermunculan. khawarij dan berbagai fitnah-fitnah yang lainnya, fitnah Uabdullah Musaddak, yang kemudian mereka pun mengeluarkan diri mereka dari jamaahul muslim ini. Lalu Hudayfa bin al Jaman radhiyallahu taala, beliau bertanya lagi, fahil bila ada kebajikan dari syir? Apakah setelah kebaikan itu yang disetutup terdapat bahan apa akan muncul lagi kejahatan? Kata Nabi sallallahu Na alaihi wasallam, "Na'am. Akan muncul lagi kejahatan. Du'atun ila abu, abu jahannam, man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha." Akan muncul para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka dan seruan mereka. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Isyarah kepada kaum khawarij. Yang mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Yang menyatakan keluar. Dari barisan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala dan keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Mereka lalu kemudian mereka membentuk kelompok sendiri, menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para sahabat Mereka itulah dua jenis ilah buah jahannam, orang-orang yang menjuru kepada pintu-pintu neraka. Lalu Khuzaifah bin Al Yaman radhiyallahu taala bertanya lagi Sifrun lana ya Rasulullah sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina Mereka berasal dari kulit kita juga mereka berbahasa dengan bahasa kita juga Insya Allah bahawa mereka ini juga ada keaman Arab. Lalu Huzaifatul Nulyaman radiyallahu ta'ala'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi Wasallam, Ya Rasulullah fama ta'muni an adrahani dhalif. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Apabila aku mendapati hal itu. Apabila aku menjumpai keadaan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'at muslimin wa imamahum." Hendaklah engkau berpegang kepada jama'ahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jamaah dan imam. Hendaklah engkau berpegang dan komitmen kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. فقال خذيفة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام أم بالله tidak ada jamaah dan tidak ada imam pada waktu itu. فقال النبي صلى tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian itu menjemput kamu, sementara engkau tetap berada di atas agamamu, komitmen di atasnya. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal yang akan menjadi inti pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jamaah. Sebabimana Nabi SAW menyebutkan imam. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan al-firak. Telzamu jamaat al-muslimin wa imamahum. Komitmenlah kamu, berpeganglah kamu kepada jamaahnya kaum muslimin. Dan imamnya mereka. Apa yang dimaksud al-jamaah? Di dalam hadis ini yang kemudian kita diperintahkan untuk berpegang kepada imamnya mereka. Yang apabila tidak terdapat jamaah dan imam, lalu kemudian Rasulullah ala SAW mengatakan, فَاَتَزِيْتِلْكَ الْفِرْقَةُ اللَّهَا Tinggalkan semua firqah, firqah itu. Kelompok-kelompok itu. Dari sini Maashirul Ikhwal Rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa hal, bahawa di sana ada yang disebut istilah al-jamaah, yang kaum Muslimin diperintahkan untuk berpegang kepada al-jamaah, yaitu dengan taat kepada imannya, yang kalau tidak terdapat al-jamaah ini. Maka tinggalkan semua firqah. Yang satu membentuk kelompok firqah, tinggalkan itu. Yang satu lagi membentuk kelompok firqah, mungkin ada pimpinannya, tinggalkan itu. Jangan kamu mengikuti setiap dari firqah-firqah itu. Hendaklah engkau berpegang kepada al-jamaah. Berarti, tidak setiap perkumpulan itu disebut al-jamaah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, apabila tidak ada jamaah dan imam, maka sirko-sirko itu tinggalkan. Yang ini berkelompok, tinggalkan. Yang ini juga berkelompok, bentuk kelompok sendiri, tinggalkan. Tidak setiap yang namanya kelompok itu jamaah. Nah, tentunya yang kita bicarakan di sini adalah al-jamaah dengan definisi secara istilah di dalam syariat ma'ashara muslimin rahimakumullah para ulama dalam mendefinisikan makna al-jama'ah di dalam hadis ini itu ada beberapa pendapat nah, saya akan sebutkan pendapat-pendapat ini namun pada hakikatnya pendapat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya nah pendapat yang pertama yang menjelaskan tentang makna al-jamaah yang pertama adalah as-sawadul a'adham mayoritas kaum muslimin yang mereka itu berada di atas satu kepemimpinan imam atau khalifah Atau yang semisalnya. Inilah yang disebutkan oleh Abu Khalid, pernahihi Taala, ketika beliau mengatakan as-sawadul awam kumun najuna min al-firq. Yang dimaksud as-sawadul awam mereka adalah orang-orang yang selamat dari kelompok-kelompok yang ada. Famakanu alaihi min amridinin faulhak, wman qalafhum maatamita jahiliyah. Maka apa apa yang mereka berada di atas agama mereka maka itulah kebenaran dan yang menyisi mereka maka dia matinya mati jahiliyah. Ini yang pertama. Maka definisi ini tercakup para mustahil dari kalangan umat ini. Demikian pula para ulama, demikian pula orang-orang yang mengamalkan syariat, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat tersebut. Mereka disebut As-Sawadul A'bam melihat kepada zaman yang terdahulu, ketika Ahlus Sunnah itu masih mayoritas. Maka mereka disebut As-Sawadul A'bam. Karena firqah itu sedikit pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu mulai bermunculan dan semakin banyak, semakin bertambah zaman. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada perselisihan. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salat mulai muncul. Ya. Mereka-mereka yang menyusui As-Sawadul Azam. Yang kedua. Di antara para ulama, ada yang mengatakan bahawa yang dimaksud al-jama'ah adalah Ahli ulama, al-mujtahidun. Para ulama, para imam, imam ahli sunnah. Yang telah menjadi kesepakatan mereka, yaitu ijma'ah. Maka yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Sebab Nabi Alaihissalam mengatakan, "Lan tidak jam'a ummati ala bolalah". Tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesalahan. Lalu mereka menafsirkan apa yang dimaksud, "Lan tidak jam'a ummati". Ei, "Lan tidak jam'a ulama ulama ummati ala bolalah". Akan berkumpul ulama dari kalangan umatku ini di atas kesesatan. Maka orang-orang yang keluar dari apa yang telah menjadi kes kesepakatan para ulama, maka mereka itu keluar dari al-jamaah. Termasuk di antara mereka yang berpendapat demikian Abdullah bin al Mubarak, Ishak Nurahuya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ketika Abdullah bin Al Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, Manil jama'ah? Siapakah yang dimaksud jama'ah? Maksudnya, jama'ah yang kita dianjurkan untuk mengikuti mereka. Dan mendengarkan bimbingannya. Maka, Tad Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar wa Umar. Jamaah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Terus beliau menyebutkan para ulama ahlu Sunnah. sampai beliau menyebutkan Muhammad bin Thabit dan beliau menyebutkan Hussein bin Waqi. Lalu orang yang bertanya tadi berkata lagi, "Ha una imatu fa lil ahya." <tuh> mereka ini telah meninggal. Lalu siapakah al-jamaah dalam artian mereka yang masih hidup? <tuh> Kata Abdullah bin Mubarak Abu Hamzah As-Sufkari. Abu Hamzah As-Sukari salah seorang dari ulama'ah ahli sunnah nah, karena berpegang berpegang teguhnya beliau di atas al-haq dan komitmennya beliau di atas al-haq dan jauhnya beliau dari bid'ah ah, maka beliau disebut al-jama'ah nah berarti makna yang kedua ini yang dimaksud al-jama'ah adalah tokoh-tokoh ahli sunnah dari yang dahulu sampai sekarang ini, yang telah meninggal maupun yang masih hidup, termasuk di antara mereka Al Shaykh Al Allamah Muhammad Al Al Albani, termasuk di antara mereka Al Shaykh Al Allamah Abdul Aziz bin Nubaz, Muhammad Ibn Saalih Al Thaymin, rahimahumullah, Muqbil Ibn Hadi Al Wadi' rahimahullah. Ahmad ibn Yahya al-Najmi ra'imahullah Demikian pula di antara mereka yang masih hidup Seperti al-Allamah Rabi' ibn al Hadi Al-Madhali hafibahu ta'ala Mereka adalah hal jama'ah Kenapa? Sebab mereka menjadi nizal Yang menyelisih mereka Dipertanyakan Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah man ya. barang siapa yang menjelek-jelekkan hamad bin salama maka tuduh keislaman dia lalu menjadikan salah seorang tokoh ahlussunnah dijadikan sebagai miqyar sebagai tolok ukur untuk mengetahui seseorang itu berjalan di atas kebenaran atau tidak ini makna yang kedua yang ketiga, yang dimaksud al-jamaah adalah para sahabat secara khusus. As-sahabah alal khusus mereka itu al-jamaah. Sehingga orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas al-jamaah. Dan ini pun jelas bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berpemahaman dengan para sahabat maka mereka itu najmah inilah yang disebut kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang lain hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Tirmizi ketika Rasulullah ditanya siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bia ma alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku?" sehingga Siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat maka mereka itulah yang disebut al-jamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Maka hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aas yang menyatakan hiya ma'ana wa ashhabi orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku menasirkan makna al-jamaah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah Siapa saja. Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud al-jamaah itu bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan jamaah tertentu yang apabila seorang keluar dari jamaah tersebut maka dia bukan lagi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sekarang ini pada zaman kita sekarang banyak kelompok-kelompok yang ternyata kelompok-kelompok tersebut menyelisihi al-jamaah yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para Sahabat maka berarti jamaah-jamaah tersebut telah menyelisihi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang tabi'in yang ya. ya. semasa hidupnya dia selalu mendekati Al-Qur'an Al-Karim, Rasulullah SAW. Atau Muadz bin Jabal. Dah Muadz bin Jabal. Setelah meninggalnya Muadz bin Jabal. Maka dia pun senantiasa belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan: "Alaikum bil ah, fa ala al Jam'a, fa'inna yadallahi al jamaah Hendaklah kalian berpegang teguh kepada al Jam'a, ah. karena sesungguhnya tangan Allah itu berada di atas al Jam'a." Ah. Nah. Lalu satu ketika Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu menyampaikan kepada murid-muridnya: Saya lihat kaum muda yuahirun salat, faida hana waktu salat, fucalli anta fi baitika munfaridan, wahyu al wajib aleika, thumma culli ma'ahum huunafila. Kata Abdullah bin Musud akan muncul nanti Penguasa-penguasa yang suka menunda-nunda Suka mengakhir-akhirkan sholat Maka apabila datang waktunya Apabila telah tiba waktu sholat Maka kamu sholat sendiri di rumah Setelah itu kamu datang ke masjid Apabila mereka telah melaksanakan sholatul jamaah di masjid Yang mereka akhirkan Kamu tetap sholat bersama mereka Dan itu menjadi sunnah bagi kamu mendengarkan itu tabin ini heran kan gimana ini Abdul Abin Mustofa dia memerintahkan kita untuk berpegang kepada aljamaah tapi ketika dia menjelaskan bahawa akan muncul penguasa-penguasa yang -penguasa mereka akan menunda-nunda salatnya dia memerintahkan kita untuk salat dulu apabila telah masuk waktu salat kemudian apabila mereka menegakkan salat berjamaah di masjid maka ikutlah bersama mereka dan itu menjadi nafilah gimana ini kelihatannya bertentangan kita disuruh salat sendiri di rumah Nah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alanhu, saya menyangka engkau ini orang yang paling faqih di kampung. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud al-jamaah? Nah. Inna tafiran min al-jamaah faraq jamaah kata beliau. Kebanyakan dari jamaah-jamaah itu, mereka telah meninggalkan al-jamaah ini banyak dari kalangan manusia, walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka berjamaah, tapi mereka pada akhirnya telah meninggalkan al-jamaah. Al-jamaah cuma wafak al-hakwa inkunta wahdah. Yang dimaksud al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kau dalam keadaan sendirian. Jadi di sini menunjukkan bahwa al-jamaah itu tidak terikat dengan kelompok tertentu. Siapa saja dia? Dari mana saja dia? Kulit hitamkah, kulit putihkah? Kalau dia berada di atas ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpegang kepada Sunnah Nabi dan berjalan di atas jalannya para ulama asyraf dari kalangan para shohada dan yang setelah mereka, maka dia lari jemaah walaupun dia sendirian. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Masud bahwa Ma fakatul Allah. Baik Wa untuk awak dah. Jama itu adalah lah. apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, walaupun engkau dalam keadaan sendirian. Oleh kerana itu, Abu Shama, rahimahullah taala dalam kitabnya al-Hawadith wal-Bid'ah. Beliau ketika menjelaskan tentang makna luzumul jamaah, komitmen terhadap al-jamaah, beliau mengatakan, Yang dimaksud dengan luzumul jamaah, huwa luzumul haqqi wa tiba'u. Wa in kana al-mutamassiqu bihi qalila, wal-mukhalifu lahu kathira. Ana al-haq adalah yang kaitan dengan jamaah yang pertama dari ahli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhabi, dan tidak melihat kerapah ahli Bait di belakang mereka. dimaksud dengan komitmen terhadap jamaah itu adalah komitmen terhadap kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Walaupun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit, walaupun yang menyelisihi kebenaran itu banyak, sebab yang dimaksud dengan kebenaran adalah kembali kepada jamaah yang dahulu dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan jangan engkau perhatikan kepada banyaknya ahlul batil yang muncul setelah mereka. Ini makna yang ketiga, tentang al-jamaah. Dan ini pula yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Wahab meriwayatkan dari Imam Malik. Beliau mengatakan, Kana Umar bin Abdul Aziz, ia kud... Adalah Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu taalaanhu beliau mengatakan, "Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sunnah sunnahnya, wa wallahu alam rami bagihi sunanah. Dan kemudian." Beliau pun menyerahkan kepada orang-orang setelahnya juga sunnah-sunnah, yaitu para sahabat. Al-akhbithatul kun di kitab Allah, wa istikmalul taatilillah, wa Maka siapa yang mengambil sunnah itu, maka berarti dia telah membenarkan kitab Allah, dan dia telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan menyempurnakan kekuatannya di atas nama Allah. لَيْسَ لِأَحَدٍ تَبْذِيلُهَا وَلَا تَغْيِيرُهَا وَلَا نَظَرُ فِي مَخَالَفَهَا Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggantinya. Dan tidak boleh bagi seorang untuk merubahnya. Dan tidak diperbolehkan seorang untuk menyimpang dan menuju kepada apa-apa yang menyelisihinya. Man ittada biha muhtadin wa man biha mansur wa man khalafa ha ittaba ghaira mu'minin wa wallahu allahuma tawalla, wa aslahu jahannam wa sa'a masiira man siapa yang terbimbing dengannya maka dialah orang mendapatkan hidayah siapa yang menjadikan sebagai penolong baginya dengan berjalan di atas jalan ini maka dialah yang diberikan pertolongan dan barang siapa yang menyelisihinya ya, ya, ya. maka dia telah mengikuti selain jalannya kaum mukminin dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dengan kesatannya dan Allah akan kembalikan dia ke dalam jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali Baik, yang keempat <tuh> Yang keempat Yang dimaksud al-jamaah Adalah jama'atu ahli islam Yaitu jamaah kaum muslimin. Apabila mereka bersepakat dalam satu perkara, maka wajib atas selain dari kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Maka apabila. Islam, kaum Muslimin itu telah bersepakat di atas satu perkara, maka itu adalah kebenaran yang dipastikan sehingga wajib bagi pengikut-pengikut dari kelompok yang lainnya, dari milil yang lainnya untuk berjalan di atasnya sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengumpulkan mereka di atas kesesatan dan pada kitabnya, pendapat yang keempat ini juga mirip dengan pendapat yang pertama. Atau pendapat yang kedua. Yaitu yang dimaksud adalah ulama. Mustahidul ummah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-jamatu la takunu fi'a ghafla. Amma'na kitabillah. Wala sunnah. Wala qiyas. Wa innama al ghaflatu fi'l furqah yang dimaksud al-jama'ah kata lima musyafi'i adalah yang tidak terdapat padanya kelalaian dari makna kitabullah dan makna sunnah dan tidak pula kias yang sahih akan tetapi kelalaian itu terjadi pada al-furqah pada kesesatan dan penyimpangan kelompok kumpalan yang kelima bahawa yang dimaksud al-jamaah seperti yang disebutkan oleh al-imamut Tabari rahimahullahu taala, yang dimaksud adalah jama'atul muslimin apabila mereka bersepakat di atas satu pemimpin. Maka Rasulullah saw memerintahkan untuk Luzumul jana, ah. maksudnya komitmen di atas pemimpin yang telah ditetapkan dan tidak menyelisihi mereka sehingga barang siapa yang senantiasa berada di atas kepemimpinan tersebut maka dia berada di atas jamaah siapa yang menyimpang dan siapa yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin tersebut maka dialah marikah orang-orang yang keluar dari agama seperti mereka dari kalangan Al-Khawarij Sehingga yang dimaksud dengan makna al-jamaah yang kelima ini adalah penguasa ketaatan kepada al-imam. Bersatunya kaum muslimin di atas al-imam, di atas penguasa mereka dan tidak mengambil jalan-jalan sendiri untuk melakukan pemberontakan. Maka dengan poin yang kelima inilah yang menjelaskan hadith-hadith tentang al-jamaah dan kewajiban untuk membayar pimpinannya. Yang dimaksud adalah pimpinan al-jamaah yang mereka itu bersatu di atas penguasa tersebut. Inilah yang disebutkan pula oleh Nabi saw. Tanya kamu jamaah dan muslimin wa imamah. Komitmenlah kamu terhadap jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Iman yang telah ditunjuk, yang telah dekatkan Untuk memimpin kalian Menjadi penguasa kalian Maka hendaklah kalian taat kepadanya Selama bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga antara istilahul jama'ah dengan al-iman ini Sangat terikat Terikat apabila seorang hendak komitmen terhadap al-jamaah maka hendaklah dia senantiasa taat kepada imamnya imam yang mana? imam dari sebuah negeri imam -muslimin yang mereka punya kekuasaan yang mereka diberikan amanah oleh Allah SWT untuk memimpin kaum muslimin mereka itu yang disebutkan kepada Rasulullah s.a.w. dalam hadis Abdullah bin Umar Man khala yadan min ta'ah laqiyallaha Al qiyamah Walahudyaka lahu Wa man mata walaysa fi unuqihi bay'ah Famata-mata minta tanjahiliyah Barang siapa yang melepaskan bay'atnya Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah. Maka dia tidak akan punya hujjah pada hari kiamat apabila bertemu Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bayat. Maksudnya dia tidak membayat penguasa. Maka matinya mati jahiliyah. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu diarahkan kepada ya bahwa yang dimaksud al-jama adalah komitmen dan bersatunya kaum muslimin di atas satu kepemimpinan dan mereka tidak keluar dari imannya. Kalau kita melihat kepada kelima definisi ini sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya saling mendukung kita mengatakan bahawa al-jamaah yang dimaksud al-jamaah adalah komitmennya seorang terhadap kebenaran berjalannya seorang di atas sunnah Rasulullah s.a.w. dan sunnahnya para sahabat tidak menyelisihi mereka senantiasa komitmen di atasnya dan mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dari para ulama di antara ciri-ciri ahlus sunnah menghormati para ulama Apalagi terhadap apa-apa yang menjadi kesepakatan mereka. Maka yang menjadi kesepakatan ulama itu adalah hujjah. Yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyelisihnya. Dan di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah taat kepada penguasa. Taat kepada imam. Bagaimanapun keadaan imam tersebut. Apakah dia seorang yang salih ataukah dia seorang yang fajir maka tetap ta'at kepadanya dan boleh solat di belakangnya dan tidak melepaskan baik darinya sampai adanya keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan hal tersebut sebagaimana yang akan kita jelaskan maka dari sini ma'asyarakat sama sekali tidak disebutkan di antara makna jama' adalah kelompok-kelompok yang ini membentuk kelompok lalu kemudian diangkat fulan jadi amir lalu kemudian amir memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membayatnya yang tidak membayatnya maka matinya mati jahiliyah nah sama sekali tidak ada berbeda dengan apa yang disebutkan oleh ahlul firaq mereka, mereka yang mengklaim diri mereka jamaah, lalu kemudian mereka membentuk kelompok dan mengangkat amir, dianggap seperti imam, seperti ketuaatan seorang rakyat kepada imamnya. Sehingga apa yang menjadi keputusan imam, ibaratnya seperti keputusan seorang penguasa. ya. Padahal mungkin kantornya pun masih ngontrak. Kantornya juga pun masih ngontrak. Anda membentuk wilayah di dalam wilayah, membentuk negara di dalam negara, mengangkat Amir lalu kemudian memerintahkan anggota-anggotanya -anggota untuk membayarnya. Sederhana. Lalu menganggap bahwa itulah makna al-jamaah. Nah, disebutkan. Ya, di salah satu makalah mereka ketika mereka menjelaskan tentang makna jamaah sebutkan di sini halaman yang ke-12 selayang pandang tentang iklan jamaah ansor tauhid. Pemahaman tentang kehidupan berjamaah oleh kalangan ulama diartikan menjadi dua bentuk. Siapa yang mengartikan? Naam. Lalu dia menjelaskan, yang pertama, berjamaah berarti berpegang teguh kepada nilai al-haq, nilai kebenaran dan tidak melepaskannya sama sekali. Pertama ini naam. Yang kedua, berjamaah dalam arti hidup bersama dalam sebuah kelompok dengan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin yang ditaati selagi memerintahkan kepada kebenaran. Kelompok. Sebuah kelompok. Lalu kemudian diangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Lalu ini kemudian diartikan sebagai jamaah. Ini bukan jamaah dalam istilah syar'i. Ini namanya furqah. Sebab jamaah itu punya ketentuan tersendiri yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jamaah, itu adalah mereka yang berkumpul yang bersatu di atas seorang amir yang kemudian diangkat menjadi amirul mukminin ataukah sebagai khalifah atau siapa saja yang mereka itu punya kekuasaan lalu kemudian kaum muslimin mereka itu berada di atas kekuasaannya di bawah kekuasaannya taat kepadanya dari situlah mereka mengangkat amir amir inilah yang disebut sebagai imam yang akan memimpin rakyatnya nah, ahlus sunnati wal jamaah diantara prinsip mereka adalah senantiasa komitmen terhadap al-jamaah yaitu tidak melakukan pemberontakan tidak melakukan perbuat perkara-perkara fitnah nah yang wajib adalah pa'ah kepada penguasa, berencana al-fajir. Apakah penguasa itu saleh Ataukah penguasa itu fa Nah, Lalu kemudian para ulama di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ketika mereka menjelaskan prinsip mereka selalu menyebutkan hal ini yang menunjukkan bahawa ini adalah merupakan prinsip Ahlu Sunnah yang mereka sepakat di atasnya. semua hadir-hadir tentang imamah itu dibawa kepada makna ini imam yang dimaksud adalah imamul muslimin semua hadir-hadir tentang bayat itu dibawa kepada makna ini Yaitu membaikkan seorang penguasa yang jelas-jelas punya kekuasaan. Nah, Dengan, ya ini ada ketentuan-ketentuan yang akan kita jelaskan nanti insyaAllah ta'ala. Bahawa dalam sebuah negara, kalau secara syar'i di sana ada ahlul halli wal akhid ahlul hal wal aqd orang-orang yang mereka terdiri dari kalangan para ulama, para wujaha, para hukama ya? yang mereka kemudian berkumpul untuk menentukan kemaslahatan yang terjadi di kalangan umat maka mereka inilah yang bertugas untuk mengangkat seorang pemimpin mereka inilah yang bertugas untuk melihat mana yang lebih maslahat bagi umat ini. Mereka inilah orang-orang yang kemudian dijadikan sebagai anggota musyawarah dengan para dengan pemimpin-pemimpin tersebut yang telah diangkat menjadi penguasa. Nah, dan sama sekali tidak satu pun hadis, tidak satu pun dalil dari hadis-hadis tentang jamaah dan bayat atau tentang imamah yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sempalan itu. Nah, oleh karena itu para ulama mereka telah menasihatkan tentang munculnya berbagai macam kelompok-kelompok ini yang mereka menamakan biar mereka jamaah hulun, jamaah hulun. Masing-masing menisbahkan diri mereka jana'ah. Bahawa ini adalah merupakan perkara-perkara yang menyelesihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menyebabkan taffarrukh bainal ummah. Perpecahan yang terjadi kalangan umat. Anda bisa bayangkan. Kelompok ini angkat amir. Amir membayat anggota-anggotanya. Yang satu lagi, mengangkat lagi amir. Punya mengangkatlah, uh, membuat jamaah sendiri. Punya amir dan membayat anggota-anggotanya. Ya. Begitu pula kelompok yang lain. Yang terjadi adalah tafaruk, perpecahan di kalangan umat. Nah, kalau mereka membayat kepada amirnya, lalu ketaatan kepada penguasa ditaruh di mana? Hah? Yang harus dibayat itu kan cuma satu. Yang dibayat itu hanya pemimpin, hanya penguasa, bukan amirul jamaah. Atau lebih tepat dikatakan amirul firqah. Pemimpin, kesesatan-kesesatan, firqah-firqah. Di sana ada berapa nasihat dari kalangan para ulama, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشيخ محمد بن صالح الوثيمين الشيخ صالح الفوزان تنتم ترشلانيا هذا جماعة جماعهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بلير تاني ما واجب علماء المسلمين حيال ك... كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها apa kewajiban ulama kaum muslimin melihat banyaknya jam'iyat organisasi-organisasi ataukah yayasan dan jama'at-jama'ah jamaah di jama jama kebanyakan negara-negara Islam dan selainnya waqtilafu ha fi ma bainaha hatta inna kull jama'ati tudhillu dan persepsi yang terjadi di antara mereka sampai masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Masing-masing hmm. jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Selisih sedikit pecah lagi, bikin jamaah sendiri lagi. Ya kan? Dan begitulah kan? Mereka menunjukkan mereka tidak sahabat al-lahak. Terus saling tuduh menuduh kalau sudah pecah, saling tuduh menuduh, saling sesat menyesatkan yang ini mengatakan itu, kelompok itu sudah menyerupai syiah persis kayak Ahmadiyah padahal yang dituduh itu ngaku Bertawahi. Nah, berbeda lagi, balas lagi dari kelompok yang satu, tuduh yang lain mereka itu sudah menggunakan cara-cara Yahudi katanya. Ya, saling tuduh menuduh. Nah, saling menyesatkan. Ya. Dan memang demikian masyaallah ikhwah. Di antara ciri-ciri al-firq di antara ciri-ciri selain Ahlu sunnah kalau mereka berselisih yuwallilu ba'dhum ba'dha wa yubaddi'u ba'dhum ba'dha bal yukaffiru ba'dhum ba'dha. Ciri-ciri. Selain Ahlu Sunnah saling menyesatkan. Saling membinahkan. Bahkan saling mengkafirkan. Nah. Berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah menyesatkan yang lain. Alal Kitab wa Sunnah. Berdasarkan alkitab dan Sunnah Nabi al SAW. Alhamdulillah adalah sunnah mentadziih yang lain mengatakan yang lain bid'ah ah. tapi tidak mengkafirkan mereka. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Ya. Nah, kata beliau, "La nukaffiru katsiran min al-hisbin, banyak dari kalangan itu kita tidak mengkafirkan mereka." Nah. Disebabkan karena mereka banyak syubhat. Mereka menganggap bahwa itu di atas kebenaran, namun mereka berjalan di atas kebatilan dan kebidahan. Lalu berkata setelah ini: Ala terauna min al munasib al tada'ul fi mithla adil masala bi i'zah wajhi al hqti fi hari al khilafat. Alamkah baiknya, ya? Apabila dalam kesempatan ini engkau urut yakni andil untuk menjelaskan permasalahan ini dengan menjelaskan sisi kebenaran dari perselisihan-perselisihan yang terjadi khasyyata tasaqqumiha wa awaqid al-wakhinah al-muslimin hunak karena khawatir ya akibatnya yang buruk yang akan menimpa kaum muslimin di sana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala Kata beliau, Inna Nabiyya Muhammadan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Baya'na Lanna Darba Nwaheeda. Ya jibu Al Muslimin ayjuluhu, Wahyu Siratul Allah Mustaqim, Wman Hajudinhi Al Quwim. Haju Sesungguhnya Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menjelaskan kepada kita satu langkah yang wajib bagi kaum Muslimin untuk menempuhnya, iaitu jalan Allah yang lurus manhaj agamanya yang lurus. Yaqulullahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan yang lurus, Allah menyebutkan dalam bentuk nufrat. Satu saja. Ini jalanku yang lurus. Maka kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu. Itulah yang lurus. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika menyebutkan jalan, disebutkan dalam bentuk jamak, ah, Menunjukkan bahwa jalan-jalan penyimpangan itu banyak maka menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang Allah wasiatkan pada kalian semoga kalian bertakwa kama naharabul izzah wal jalal ummat muhammadin sallallahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam an atfarruq wa ikhtilaf alkalimah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah dan berselisih kalimat di anna zalika min a'zami asbab al-fashal wa tasallut adu sebab yang demikian itu di antara sebab-sebab kekalahan yang paling besar dan menyebabkan musuh akan menguasai kaum muslimin sebagaimana dalam firman-Nya wa taasimu bihablillahi jami'an wa Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah belah. <tuh> Waqal Taala dan Allah juga berfirman: Shara' ala kum mina dinimah wasabihi Nuhah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyaraatkan untuk kalian dalam agama ini sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim kepada Musa dan Isa Wasiatnya adalah an aqimud din wa fihi. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian berpecah di jalan Allah. Fahadi da'wat ilahiyah ila ittihadil salimah wa ta'alufil qulub. Maka ini adalah seruan dari Allah. Subhanahu wa taala untuk menyatukan kalimat dan untuk menyatukan hati-hati di atas kebenaran. Kemudian kata beliau, "Wal jam'iyat idza kazurat fi ayi balad al-islam min ajli al-khair wal musa'adat wa ta'awun 'ala al wa taqwa bainal muslimin duna an takhtalifa ahwa'u ashhabiha" فَهِيَ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ وَفَوَاِدُهَا عَظِيمًا Ada pun jami'iyat. Sini beliau berbicara tentang jami'iyat. Bahawa jami'iyat itu, organisasi itu atau yayasan itu, apabila banyak di negara Islam yang mana saja, dengan tujuan kebaikan. Atau tujuannya memberikan bantuan-bantuan atau tujuannya agar mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa di antara kaum muslimin dengan syarat tidak berbeda-beda hawa-hawa nafsu mereka yang tidak dicampuri bid'ah jem'iyah atau mu'assasah yang dibangun di atas al-citabu sunnah ya tidak dengan tujuan takat tulat berkumpul walaupun dengan dasar manhaj yang mana saja di dalamnya berkumpul antara sufi ya, syi'i khurafi dan yang lainnya tentu ini bukan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di atas kebenaran berkumpul biha billah dengan tali Allah Subhanahu wa taala Maka ini kata beliau, fahyia khairun wabarakah, wafawaiduha awlimah. Itu adalah kebaikan dan itu adalah berkah dan faidah faidahnya itu besar sehingga tidak termasuk di antara jamaah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah Taala yang memiliki barakah seperti jamaah ta'iah turaq, mereka tidak termasuk kerana jama'iyyat wa'iyyat itu, tidak dibangun di atas Alkitab wa Sunnah namun di dalamnya berbagai macam afkar berkumpul dari takfiri seperti Muhammad bin Hasan, Abdul Rahman, Abdul Khalid dan yang semisal mereka orang-orang yang merendahkan para ulama demikian pula mereka dari kalangan siasyun, politikus berkumpul maka ini bukan jum'iyah yang dimaksud yang mendapatkan barakah yang memiliki fawaid azimah demikian pula yang lainnya seperti jum'iyatu al-hikmah di yaman jum'iyatul ihsan di yaman dan siapa saja yang berjalan di atas jalan ini maka itu bukan di atas barakah berkah itu makna kala apabila mereka berkumpul dalam rangka ta'awun al bir wa taqwa dibangun di atas al kitab was sunnah amma in kana kull wahidatin tudhillu al ukhra wa tanqidu a'malaha fa inna biha hina idin 'azim wa al 'awaqib wa khimah kalau setiap jemaah menyesatkan yang lain dan mengerjikan amalan, amalan-amalannya maka sesungguhnya kemudaratannya itu lebih besar dan akibatnya lebih buruk. Naam. dan beliau mengatakan: Womma la shakkfi anna kathra fi ruk wal jamaat fi al mujtami al Islami mimmah yahrus alahi Shaytan awalan wa adaw Islam min al inti dan satu hal yang tidak diragukan lagi, kata beliau. Bahwa banyaknya kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada di masyarakat Islam. Ini termasuk perkara yang menyebabkan syaitan akan bersemangat untuk memecah belah mereka. Demikian pula musuh-musuh Islam dari kalangan manusia. Lain persatuan kalimat Muslimin, wujudnya dan adrakam bahaya yang mengancam mereka dan menghalang ajaran mereka, menjadikan mereka bersemangat untuk menghadapi bahaya itu. Dan mereka berjalan di atas satu Sebab kalau umat Islam itu bersepakat, mereka berjalan di atas satu jalan jalan di atas satu kebenaran di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah maka ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan menjadikan mereka berada di atas satu saf maka di saat itulah mereka bersatu dan di saat itulah mereka akan menghimpun kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dengan apa dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillah jami'an wa, jami wa Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Yaitu al-jamaah. Sebagian para ulama mengatakan al yang dimaksud hablullah adalah al-Qur'an was sunnah. Yang dimaksud hablullah adalah al-Islam. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Semuanya termasuk di dalam Hablullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hablullah itu Islam Iaitu Islam yang sahih yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah yang mereka Senantiasa komitmen di atas Al-Jamaah Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala Ketika beliau ditanya tentang semakin banyaknya partai-partai dan jama'ah-jama'ah di kalangan kaum muslimin, kata beliau, beliau menjelaskan cara panjang lebar. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, Kullu hizbin leysa huwa hizballah, fa innama huwa min hizbi syaitan, wa leysa min hizbi rahman. Setiap kelompok, Selama itu bukan kelompok Allah. Beliau menjelaskan sebelumnya apa yang dimaksud kelompok Allah, Hizbullah Allah, yaitu yang berjalan di atas kitab Allah dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di atas jalan para ulama asalaf. Setiap kelompok yang bukan di atas kelompok Allah, maka sesungguhnya itu dari hizbul syaitan, dari kelompok syaitan dan bukan dari hizbul rahman. ولا شك أن السلوك على السراط المستقيم يتطلب معرفة هذا السراط المستقيم معرفة صحيحة dan tidaklah diragukan bahawa berjalan di atas as-siratul mustaqim ini mengharuskan kita untuk mengenal apa yang dimaksud as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar wala yakunu dzalika bimujarrad at-tafattul waltahazzub bil a'ma 'ala kalimatin hiya kalimatul islamil haq lakinahum la yafqahuna min hadzal islam kama anzalallahu tabaarak ta'ala 'ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu tidaklah cukup Untuk mengenal asiratul mustaqim dengan pengenalan yang benar Tidak cukup dengan mengumpulkan orang Merekrut orang sebanyak banyaknya Dan membuat kelompok secara buta Yang menyebabkan mereka tidak mengerti kalimat Islam yang benar mereka hanya mengatakan kami membela Islam, kami membela Islam, tapi sungguhnya mereka tidak mengerti tentang Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh al-Uzamin rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mengatakan, saat ada orang yang bertanya kepada beliau, Apakah di sana ada nas-nas dalam kitabullah dan dalam sunnah Nabi SAW yang membolehkan ta'adudul jamaat? Bolehnya berbilang jamaah? Kata beliau... Akuulu, ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات. Tidak terdapat di dalam al-kitab, tidak pula dalam as-sunnah yang membolehkan seseorang itu membentuk jamaah yang satu bentuk jamaah yang lain juga bentuk jamaah sehingga memunculkan ta'addudul ahzab kelompok-kelompok yang berbilang dan jamaah-jamaah yang berbilang bal inna fil kitabi was sunnah ma yadhmu dzalik bahkan dalam alkitab kitab wa sunnah menjelaskan tentang tercelanya hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT wa taala innal ladzina farquu dinahum wa kanu syi'a las minhum fi syai inma amruhum ilallah ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَكَانُ يَفْعَلُونَ sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka فَارَّقُوا دِينَهُمْ sebagian kira'ah menyebut فَارَقُوا دِينَهُمْ فَارَقُوا sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka yang menjelaskan kepada kita bahawa apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika sebagian mereka meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing mereka memiliki pengikut, kata Allah lasta minum fi syait engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk dari mereka sedikit pun Allah menjadikan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang membuat kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala itu Inna ma'amrhum ilallah, thumma yunabiyuhum bima kau yang berlaku. kepada Allah, kemudian Allah subhanahu wa taala yang akan mengabarkan kepada mereka telah hadap apa yang mereka lakukan. Demikian pula yang disebutkan oleh Khalilah Syekh Sheikh Salih bin Fauzan al Fauzan, hafizahullah taala, ketika beliau pun ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, "Fahadzil Jemaah, wahadz Tafarq Alhasil Alsaahat Yum, la Yuqirlohu Dinul Islam. Jemaah Jemaah ini dan perpecahan yang terjadi ini." pada hari ini, itu tidaklah disetujui oleh agama Islam. Bal yanha anhu ashadan nahy, bahkan Islam melarangnya dengan larangan yang sangat keras. Wa ya'muru bil istina'i ala aqidat at wa ala manhaj Islam jama'ati wahida wa ummati wahida, kama amarana Allah Subhanahu wa ta'ala بذلك. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk bersatu Di atas akhidatul tauhid Di atas manhaj Islam Jamaah yang satu Umat yang satu Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kita untuk melakukan itu Wattafarroq Wajah judul jemaat, inna ma huwa min kaidi syaitan, jin dan insan, lihatlah ummah. Ada pun perpecahan dan berbilang-bilangnya jamaah itu termasuk dari tipu daya syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia terhadap ummat ini. Fama zal wal munafiqun min kudim zamzan yadusun al dsa'isa li ummah. Masih saja orang-orang kafir. Demikian pula orang-orang munafik dari zaman dahulu. Mereka senantiasa menyusupkan di tengah-tengah umat ini penyusup-penyusup yang tujuan mereka adalah untuk memecah belah di kalangan umat ini. Berkata orang-orang Yahudi dari sebelum mereka, Aminu billadhi unzila ala alladhi naman wajah nahar. Wa gfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin. Gimana? Kalau seandainya kalian beriman. Dengan apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman. Itu setengah hari saja. Sedangkan setengah hari lainnya. Kalian kafirkan. Ya, pengennya pertengahan. Ya, Setengah hari kita beribadah dengan cara mereka. Setengah hari lagi gantian ibadahnya dengan cara mereka. Semoga mereka itu kembali. Maksudnya apa? Kembali meninggalkan agama mereka. Idza ra'akum raja'tum anhu, apabila kalian meninggalkan kembali dari mereka. Maksudnya tujuan mereka adalah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin demikian pula. Mereka berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka mengatakan la tum fiqu 'ala man inda Rasulillah hatta yanfadh. Jangan kamu berinfak dengan orang-orang yang ada dikat Rasulullah Sampai orang-orang itu pergi sendiri Karena kehabisan duit, kehabisan uang Tidak punya harta Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِلًا بِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ Orang-orang yang mereka membuat masjid dalam rangka untuk mendatangkan kemudaratan dan kekufuran dan memecah belah di antara kaum mukminin. Dan ini menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak merubai apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Membentuk kelompok-kelompok. Lalu kemudian masing-masing kelompok membentuk jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Nah, Yang ini keluar bentuk aminnya mengangkat amir sendiri nanti akan terbentuk lagi pecah lagi, akan membentuk amir sendiri karena terjadi ketidakpuasan dan seterusnya lalu mereka anehnya mereka tidak punya wilayah tapi menganggap kelompoknya itu seperti menguasai negeri kita seakan-akan mereka menguasai Indonesia ya. seakan-akan istana negara itu adalah istana mereka nah oleh karena itu, kita memperhatikan mereka yang bentuk jamaah-jamaah ini. Yang pada ikatnya mereka itu adalah khawarij. Ya. Mereka membentuk negara di dalam negara. Istilah Ahlul Halli Wal Akhdi mereka gunakan. Masing-masing punya Ahlul Halli Wal Akhdi. Ya. Istilah Al-Imamah. Imam. Itu mereka pakai. Ya. Sampai diantara mereka sendiri berselisih. ya. Yang satunya mengatakan, tidak semuanya harus ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah. Yang satunya mengatakan itu, kalau tidak taat kepada imam itu berarti sistem-istem Yahudi. Nah, harus taat, karena saya kan imam. Saya kan amir, harus ditaati. Segala keputusan harus dikembalikan kepada imam. Dianggap dirinya itu seperti khalifah. Tapi... Mungkin rumah juga masih kontrak. Nah Wah mustah Ya Hidup di negeri siapa? Hmm. Tanyakan KTP-nya KTP apa itu ya? Nah Kependudukannya Kependudukan apa? sehingga kita melihat aturan-aturan yang subhanallah persis seperti negara ada imarah ini, ada imarah itu, imarah itu macam-macam ya. dan ini ma'asyirul ikhwa rahimahkumullah adalah perkara-perkara yang tidak pernah kita dengarkan para ulama menganjurkan hal itu oleh kerana itu yang wajib bagi kaum muslimin adalah senantiasa komitmen terhadap jamaah. Ta'at kepada imam. Ta'at kepada penguasa. Bagaimanapun kondisi penguasa itu. Apabila pada penguasa tersebut, Ternyata kalaulah dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, Pun ada syarat-syaratnya yang membolehkan seorang itu ya, melakukan pemberontakan. Tidak. Ya asal memberontak ya seorang pemimpin melakukan kesalahan lalu kemudian dianggap bahwa ini kesalahan sudah menyebabkan kita tidak boleh taat kepadanya masalah BBM jadikan permasalahan pembatal Islam apa BBM itu iya kalau pemerintah itu mereka tidak juga mau menurunkan harga BBM, maka kami himbau kepada kaum Muslimin agar mereka tidak taat kepada pemerintahnya. Berarti kafir kan? Itu jadikan sebagai nawah kedudukan Islam. Nah, Allahumma astaghfirullah. Makayin maashirul Ikhwan rahimakunullah. Yang kita jelaskan pada pertemuan pertama kita, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wanan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.